Három. Inkább menjünk tovább, köszörültem meg a torkom és határozottan eléptem az ablaktól. Igyekeztem az arcomra is valami határozott vonást erőltetni. Az ügyfél flörtöl velem, ez nem kérdés. Gyakran megesik, és általában kordában tudom tartani. Megszoktam már, hogy néhány hím azt hiszi, az ingatlannal együtt jár az ingatlanos, vagy legalábbis az ebéd idejének a fele. Előfordult már, hogy vevők és eladók egyértelmű ajánlatokat tettek, felvetették, hogy próbáljuk ki a hálószobát, vagy megkérdezték, hogy nincs kedvem kávét főzni. Ezeket tudom kezelni, legtöbbször egy epés megjegyzéssel – és a végén a tisztelt ügyfél még a bokáját is összecsapja, vagy menekülve távozik. Van elég komoly ügyfelem, semmi szükségem a hülyékre. Ez most viszont más helyzet volt. Az Angliából hazatérő ügyvéd nagyon kedvesen stírolt, és mit a zavarban is lett volna. Ettől pedig egy kicsit én is zavarba jöttem. De elég profi voltam ahhoz, hogy ne vegyem fel ezeket a jelzéseket. Már csak azért sem, mert tényleg én szerettem volna eladni a házat, és elég nagy kár lett volna, ha ennek gátat némi ártalmatlan flört. Ez a konyha teljes felújításra szorul, mondtam, ahogy beléptem az újabb hűvös helyiségbe. Igen, tudom, bólintott szoltán. Anyám a hetvenes években valamiért jó ötletnek találta a vérfrissítést. Kár, hogy ehhez a dómuszban szerzett inspirációt. Felnevettem. A konyha tényleg olyan volt, mintha egy az egyben egy panelból helyezték volna át ide a Balaton partjára. Ez egy igazi szentségtörés, nyitogattam a fehér műanyag szekrényeket. Soha nem akarták visszaállítani az eredeti állapotot. Volt ilyen terv, de aztán... A baleset után a nagyanyám már nem akart semmihez nyúlni, mondta Zoltán halkan. Szomorúan lehajtottam a fejem. Nem ástam bele magam túlságosan a ház történetébe, de azt tudtam, hogy Zoltán szülei autóbalesetben haltak meg. A nagyi utálta ezt a konyhát, de mindig azt mondta, hogy a lánya jut róla eszébe. Így aztán nem bolygattam. Őszinte részvétem. Feleltem és igyekeztem elterelni a beszélgetés témáját. Talán így kéne hagyni. Ki tudja, hogy az új tulajdonosoknak milyen ötletei lesznek? Én semmiképpen nem vágnék most bele egy felújításba, ahhoz sem időm, sem kedvem nincs. Megértem. Bólintottam. Akkor a konyha marad, mosolyogtam biztatóan Zoltárra. A telefonomba folyamatosan jegyzeteltem az ötleteimet, és jó néhány képet is készítettem az ingatlanról. Nagyjából húsz perc alatt bejártuk az egész házat, én pedig nem győztem gyönyörködni az apró részleteiben, a tökéletes eleganciájában. A déd szülei és az építéseik nagyon jó munkát végeztek. Summáztam a véleményemet, amikor már kifelé sétáltunk az árnyas fenyőfák alatt. Gyönyörű ez a ház, és a kert is. Zoltán bólintott, de nem tudtam nem észrevenni a szemében a szomorúságot, amikor a házra nézett. Találkoztam már korábban is ezzel a pillantással. Rendszerint azok az ügyfelek szemlélik így az ingatlant, akik nagyon szeretik, de mégis eladják, mert túl sok szomorú emlék fűződik hozzájuk. De nem kérdeztem semmit. A terápia nem az én dolgom. Ha valamelyik reggel ráér, megírhatnánk a szerződést az irodában. Mindent előkészítek, és előtte át is küldöm e-mailben. Az jó lesz, köszönöm. Zökkent vissza az ügyfelem a valóságba. De a szeme még mindig szomorú volt. Ennek ellenére nem kérdeztem semmit. Már csak azért sem, mert akkor megzavart minket a néma, rezgésre állított telefonom. A kijelzőn a név Krisztián. Septében kinyomtam, mert pontosan tudtam, mit akar. Szerda jó lesz? kérdeztem. Persze, bólintott. félén vagyok, szóval ráérek akármikor. Akkor reggel nyolckor találkozunk az irodában. Mondtam mosolyogva, és kezet nyújtottam. <gül> Nagyon gyorsan fog kelni a ház. A vízparti ingatlanok amúgy sem maradnak sokáig a piacon. Ez pedig egy különleges ház. Majdnem megint hozzátettem, hogy szerintem nem kéne eladni, de ezúttal gyorsabb volt az agyam, mint a szám. A ez nálam. Csak egy icipici pillanatra tűnt fel, hogy továbbfogta fogta a kezem, és csak egy apró pillanattal tovább nézett a szemembe, mint ahogy élet volna. Kínos csönd állt be közöttünk. Pont olyan, ahol az egyik fél még meg akar szólalni, de valami visszatartja. Akkor szerdán törtem meg én a csendet, és elengedtem a kezét.